Enes i ben Malik radi Allahu në hutë regon. Njëherë, pegamberi a lehi selam shkrojë, ose deshi të shkruën të një letrë dhe i thanë. Ata të cilve dëshiron të shkruash, ledzojnë vetëm letrat e vullosurë. Kësisoj, pegamberi a lehi selam mori një unaz al-gjendi në të cilën ishte gdhendur, Muhammed Resulullah. Sikur përë vështrojë edhe tani shkëlqimin e sajtë bardhë në dorën e ti a lehi selam transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com